Коли Наливайкове військо зайшло у Братслав, то десь через тиждень між обома наливайківськими полковниками, Шостаком і Шаулою, виникла суперечка. Шостак волів чекати Неливайка у Братславі, а столітній Шаула заправив своє. Наливайка не ждати, а йти поки тепло, по і гнати поляків за бух. Чого Шостак Шаулі тільки не говорив? і що зима, і що на п'ятах у них Жолкевський, старий не слухав і не послухався. Та й Шаолині хлопці Голота, весь його полк, у надії розійтися до морозів по селах, а шарпаючи шляхту, підбагатіти, підігрівали шаулу. Твердили йому про його правоту, і він ще перед тим, як Жолкевський став перед Братславом, забрав половину війська, свій полк, дві тисячі душ, узяв із собою іконопасів татар та й поміряв кудись на Малин чи на Житомир. «Скільки у вас вояків?» спитав Жолкевський воєводу князя з Баражського. Ані одного. Як тільки на Братслава лягли на Ливаї, то моя вся залога розбіглася. І де шукати її тепер, я не знаю». «Ваші розбіглися?» «Ваші!» – Жолкевський подивився на Струса. «Зналиваємо, подалися. Що ж вам безлюдним тепер робити? Ким будете захищатися? І з ким думаєте хазяйнувати?» «З патером Дон Молео?» Потишивши голос, Жолкевський оглянувся на корінець. Свічечка в корені вже не горіла, та з нього витікали слова молитви. Патер Дон Молео молився в темені, і від його голосу, як здалося Жолкевському, пахло мишами. «Будем, панове, відпочивати, бо завтра день важкий», сказав Жолкевський зніченим Струсові і з Баражському, і вже ступив до піднятої запони свого намету, коли внизу під стіною почувся Лемент. Воєвода і староста зітхнули від важкої для них розмови з Жолкевським і перегнулися з насипу вниз». У місячнім мерехтінні на споді голубої вулички щось пирхало та шарпотіло. Затріщали переламані піки, тріпотнула роздерта одежа. «Що там?» – спитав Жолкевський. «Ланскнехти когось зловили, а ті не даються». І Збаражський протер смушевим коміром очі. «Кого зловили? Хто не дається?» Жолкевський ожив, і його малинова брошка під підборіддям Блиснула проти місяця, теж як жива. «Вас із дабай усіх. крикнув Барашський униз. «Хідіть, де були!» «Іркендайне Ройбер! Абервесен!» – відповів капітан німецьких ланскнехтів. «Хто-хто?» – позіхнув Жолкевський та, знаючи, що ночі йому вже не буде, звелів. «Проведьте сюди їх до мене!» Жолкевський сміявся і дивувався Замість полонених наливайківців ланцкнехти привели йому з кісками на потилицях І допотопними піками у руках Якихось людей не зрозуміло якої нації народу Жолкевський аж розгубився Турки – не турки Не татари, не араби і не перси То хто ж вони є і як вони опинилися в наливайка? Хоч їхня мова йому подобалася вони говорили наче навпаки, ніби задом наперед. А сухенький дідок із трьома срібними волосинами на підборідді розвеселив польського головнокомандувача вкрай. Дідок, аби показати, що він знавець мов, що крім своєї він знає ще й іншу, бив себе кулачком у вутлі груди і часто кланяючись Жолківському в броньований пояс запевняв «Я у пол». «Я – Упу! Цур тобі пек, непогамовний! Слава!» Жолкевський обернувся до капітана Ланскнехтів, де він їх із кісками у Браславі виколупав, та капітан лише витріщив на польського гетьмана очі. «Іх габе кайн фештендіс фюрдас полькіме!» Раптом щоки Жолкевського побіліли, як місяць. За куреним комулео, на попелястих шиях вилізли гембаті голови. Вони висунулись і завмерли. У їхніх дзеркальних очах відразу ж відбився з малиновою брошкою під підборіддям Жолкевський, короткошиї з Баражський і вугластий струс. Бороди, таберети, ланскнехтів, стіна і намети на ній, башта й поле, і ліс ріка і табір повстанців. Дзеркальні очі зібрали все це докупи і тримали, не мигаючи у собі. Та варто було тим очам змигнути, як Жолкевський з брошкою під з Барашський Струс і Ланскнехти, стіна і намети на ній, башта і поле, і ліс і табір повстанців, відразу би пропали, щезли би з часу і світу, наче ніколи їх не було». Та ці вологі дзеркальні очі поки що не змигували, бо змигувати їм не хотілося. Їм хотілося ще подивитися і потримати в собі усе, що вони тепер бачили. «А це що за гості?» – тільки спромігся запитати Жулкевський. «Це, пане Польний, гетьмане, верблюди оцих із кісками громадян. Верблюди піднялися по насипу їх шукати», – проказав збентежений струс. «Хто піднявся? Кого шукати?» – не зрозумів Жолкейський. Верблюде, пане Польне Гетьмане, не знаю, більше про що говорити», – лепитав Струс. «А їхні господарі? То ось вони перед вами. Вони китайці. Вони були в наливайка кашоварами кухарями». «Не досить з мене п'яниць ланскнехтів, то привели ще й китайців». Гоніте назад їх до Неливайка, нехай він із ними проти мене воює. А ви, панове, скипів до Збаражського і струса Жулкевський, дайте мені до світанку спокій. Слава непогамовний. хорочисто крикнув упу і поклонився Жулкевському знову.